الله. نحمده وتعالى ونستهده ونستغفره ونستهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وضحله لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعضه Ayuhel muslimon alhamdhinu, yukul rhabuna jell jelaluhu wa razum alqudratu, astahidhu billah, bismillah, ihem al mu'minun alazhin, iza dukir allahu wajilat qlubuhum, wa iza tuniat alihim aayatuhu zahatat hum imana, wa ala rhabihim yadwakaloon, alazhin yqimun alasalaata wa mimma razaknahum yunfikun, ulaike hum almu'minun haqa, lhum darajatun inda rabihim, wa man zafiratu, warizq kareem. Wyrha fi al-athar, Anë në imanë lejse bitë të memni wala bitë të halli Walakin ma wakara fil qalbi Wasaddaqahul amen Në kërtet falendërimi dhe konë Allahu Dhe ato e falenderojmë dhe vetë për eki në dim dhe bache përkojmë Dëshmojmë se atët cilin Me ka dreduar Allah u manushin Me mëshirën e ti nuk ka qenë imbo që të hrumb Dhe atët cilin Allah u manushin ka mendosu Me drejcine ti që të hrumbi Nuk ka qenë një mbë që ta dretojt, dëshmën dhe urtetojt se Muhammedi Ibiri Abdullahit, Nibi Artur Mutaribit, është rogit dhe i dërguar e allot më dhunshëm e ka përzedur atër për të përcijelur mesajin më të lartëminur islamin dhe e ka, për... ka përcijelur atër ashtu si shleshtë të vetë zotë Gjema të ndërguar lezër dhe modra ajo që nga bashkon në gjithve është iman, besimi është këj iman dhe këj besimi që nga të shpresojmë të këmëshira e Zodin dhe të këfale e ti. Êshë kjoj iman dhe kjoj besim i cilin e akë targetin që të ta aqymë vetën musliman, rrëm të dërzuar të allotën më nushë. Êshë kjoj iman dhe kjoj besim që nga mundëson që të libën me libën e Zodin, bashkëvepojnë me mësimet, me urdrat, normat, dhe blerat e ti. Êshë kjoj iman i cilin e ambush me shpres, i se rukën që kemi njës drejt allotën më nushë do të ambydhën me sukses, dhe do të arim, të këbregu i pache, se mëshjire sa allotë më mëshën. I po këj iman, si shtonë sahabët e bëgambesh, Mohammed a. s.s. nuk është pretendim, dhe thjeshtë dëshirë, por është diçka që zë, rajnë, thejën në zemën e besimtarit, dhe mështetë punën e ti. Pra besimi, nuk është thjeshtë dëshmi, gojorë, sepse edhe hipokritët, Pretendoni, ma dhe pohon e fëqishëm se si janë besimtarë. Por adohën ma nushëm i qyti hipokrit, si shtot adohën ma nushëm kuran, vëmine nësi me i e kuru, a menën e a billahi, a billahi, a kiri vëmna më bimohminin. Ka pre njëzë që dëshmojnë se besojnë adohën ma nushëm dhe ditën e kja medit, ditën e fundit, por ata nuk në të përderë nuk janë besimtarë. Besimin nuk është tasë thjeshtë zbatimit disa rritëve, sepse pati shumë pre hipokritve. Të cilët kurvinte pejgamberin Muhammedun Ali Saddallahu Alaihi Wasallam jamë, uri ashiq kam dhe u thonin njerëzve, o njerëz, pa sahabët. Ky është Muhammed i biri Abdullahit, është profeti i Zotit. Pa falëshin me sahabët, agjeronin me ta, madhebonin edhe atë. Mi po nuk i quhet i Allahu mamlush, nuk po ke nuk i konsiderohet besimtar. Si thotë Allahu mamlush, inna munafiqina ykhade'un Allahu wa huwa khade'uhum. Hipokritët mundohen me të mashtrua Allahun e mamlush, por Allahu mamlush në shpërblim të ti mashtrimi i mashtrona tha ku e dhe akamu i les salati komu kusela dhe ku ngrije për të farë namaz farën me për të asin ju raha unën me se vëla jetë kurun Allahe illa kalila bëjë si fajsitër si të njërë dhe nuk e kujtojnë allorë më ndryshën përveç se pa gjithashtu këj besim nuk është njohje intelektuale sepse ka shumë e shumë njërëz që njohin e njohin mirë të vërtetën mirë po e më hojnë at jan mbështecit më të fortë kësaj vërtete. Por kur i thuhet atyre e janë si të kapur të vërtetës në strohimin Allahu t'm'anushun, ata e mohojnë këtë, thoshte Allahu m'anushun Kur'an, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما واولوا. Ata janë mohuar të vërtetën, pavarësisht se zemrat e tyre janë të mbushura me siguri në përciljen e kësaj vërtete, por nga padrejtia që i bën vetes dhe nga mendjëllësia ata e mohuan të vërtetën. Dhe pra, si nuk është dëshmi me gojë Apo ushtrim logik, si shë nuk është tjesht një akt fizik. Besimi realitet është një akt që realizohet thejën në shpirë edhe përfshim të gjithat dimensionet i këti shpirëti, perceptimin, vulletin, ndjenjat dhe emocionet. Pra, është të mëzdojshme, është të mëzdojshme, pra të mëzdojshmëri e këti besimi që kuptimi dhe perceptimi tjenë të qarëpa, sepse në përmirë këti kuptimi dhe perceptimi qarë, Njihet e vërteta duke u dhënë këtë përsëritim dhe kuptim me librin e Allahut të mandhuar dhe me të vërtetën hyjnore, siç është e domosdoshme që kjo njohje të arrijë gradat më të larta të sigurisë. Tet mirë një njohje jo e dyshim, siç thotë Allahu i mandhuar Kur'an, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabuh." Besimtarët e vërtetë janë ata që i kanë besuar Allahut i besu mandhuar dhe profetit të tij dhe në këtë besim nuk kanë asnjë frikë dyshim. Si shdo që kjo njohje e sigur të i bindet kësa njohet sigur të zemra dhe vullneti ti por të i nështohet për të anëzitur njëriun të i dorzohet urdit a adot mamushim dhe ligjët e ti dhe për të gjendet parat urdit zotit, mësinëve të ti, nëmëve të ti mos i vërë dhe diskutim Si shdo të adot mamushim Kur'an Felaua rabbi kela ju përminu në hatta ju hakimu kefime a qëtëra bejnë e hum Medhë vërtet betohem në zotin tëmë Satan sa nuk e ka besimin e plotë dhe të vërtet, derisa në çdo gjë, në çdo gjë të jetës thyre, ata gjithmonë të kthehen ty o Muhammed për të marrë gjykimin tek ty. Dhe pas këtij gjykimi, ata nuk gjejnë kur farë për çësie në veten e tyre, nuk gjejnë kur farë sikletit dhe dyshimit dhe paradhijë në veten e tyre. E kjo njohje këtu në shtrim duhet të ndijësh atë të pasohet me një energji shpirtërore dhe vëndmet me fjalë të flakë që nxit njeriu në punë për sakrifiz, për konkretizim të besimit të ti, dhe për sakrifiz në rukën e Zodit me pasurit, edhe me jetë, si shtot Allahum më nushën për almë, në surën e në falë, inëm e të muqminu në i dhatu kjo Allahu vëgjilat kërnu pëhum, vë i dhatu lijet aleyhim aja të huzatet hum imanën, vë ala rabbihim jetë vëkjelum, besimtar të vërtet, janë atë cilët kërpitojnë Allahum më nushën, zemrat e tyre dridhëro Atyre i mështohet besimi dhe të këzotë i tyre më bështetën. E ledhine ju këjmune salata vë mimma rëzatënahum ju në fëkhun. Besimtarë janë ata cilët falin namazin dhe nga pasurin që ne u kimi dhanë ata japin. Ula i ke humul më minu në hamkanu. Këta janë besimtarët e mërtejtë. Le hum dhe rogjatën a indhe robihin, hua mandu firët unë varismu në kërinë. Mërë këta dhe besimtarë është ka grata shumë të lartë atë e ka dhonë mamushëm ka deris kerim ose furnizim fisnik pra Allahu te majlushum ta kulum atasmaunu wastagfiru allahi walakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim bismillah alhamdulillah was salatu was salam ala rasul allah wa ala alihi wasahbihi wa man wala fi nama min allahu mashruus mushkilad paqe dhe me shira allah qofin pe medalis salatu was salam famin latin bashkosit e te gjitha ta cillet e pasuara do ta pasoin drejtin e gjykimit e bukrat e madhit ndëruar vjetin e mota as kurani Në e paracit besimin që shmonë të konkretizuar në morale, në vlera, në sili, në vekra, në format mëndryshme, në përmjetë sakrifitis për atër të zotit, në përmjetë anurimeve të larta, namazit, kuramit, haqit, agjerimit, e tira të remradës sa dhe kasë, në përmjetë komunikimit mirë me besimtarët, në përmjetë sakrifisis për njëri tjeti, në përmjetë etikave dhe edukatave fisnike dhe të larta. Pra, allohë më nëshëm besimin nuk kuramit nuk e paracit dogmatik si t'i shka thisht filozofike, si t'i shka thisht teorike. Mirë, po allohë më mëshëm e er rëpasere ku kërkon të të të regoji, pra kur në njëfton për besimtarët e vërtet, i paracit ata i prezenton në përmjet disa cilësive të konkretizume në jetën e tyret të përdiqme. Tët allohë më mëshëm të kësurja mëkminun, e s'te idhë bëllah bësmillah, qatë eflahën mëkminun e lëdhine i dha, qatë eflahën mëkminun e lëdhine Vëllëdhina, hundi zekati fa e nun Vëllëdhina, hundi forutihim hafidhon Janë të shpëtuar ata besimtarë Të, besimtar, të cilët në namazin e tyre janë përkushtuar Dhe të cilët nga e keqa dhe e goda janë të larguar Dhe të cilët japin nga zekati e tyre Dhe të cilët ruajnë dherin e tyre Përësër i thot adohë manushën Indem e të mukminu në ledhina Amenu Billahi wa Rasuli I thun me lamjartabu Besimtarë të vërtet Janë ata cilët kanë besuar dhe më pas, pra pas këti besimi ata në një brejko, hasë një fi e të shimi, më gjahë e du bje më alihim, më janë fusi, më finë se bilin la, dhe ta cilet me pasurit e tyre dhe me jetën e tyre duftuar, rëmë zonë i pasanifikuar, u la, i ke humus, sa di pun, ta janë besimtare dhe sinqerë. Një nga tjetarët e ndëm, në shkriman, ahnet, emini, thot, ka shumë ndryshim mes njohjes apo mendimin dhe mes besim. Të njohë është nj një më shumë se sa ta fusësh këtë gjëmë në kuadri në informacionin të tamë. Pra ta shto është jetë informacionin të tamë. Kurse ta besosh atë, do të mojë që të bëjt pjes e dhejeve tuja, e gjakët të tëmë, e parësës tëmë, të, e ndjenjave tuja dhe emocioneve tuja. Dhe na e yep pëshimullin e pingamberit Muhammed Alei Saratur o Seram, ku politëhiste të shkua për të bëhë kompromis për profetit së të të të të të të të të të të të të të të t ja perfektë dhe të vërtetë dhe njerëzit tanë qadan filluan ta bëjnë kible orientimin profetit Muhammed aleyhissalatu vesselam për të marrë të vërtetën nga ai politeistët në nga mënyra që zëjoden për ta kthy Muhammedin aleyhissalatu vesselam nga rruga e tij ishte kompromis fjalim pasuri fjalim pushtet do të, të matojmë grat më të bukura etj era etj ramë të bëjmë prej Paris ton me pejgamberin aleyhissalatu vesselam tash i qinë Josh edhe ka të mëdhaja ju thot, pra ishte një dhe të themin një ofert, e borë nga gjajaj i ti, e butalivi, i zotin, e dhe rohë profetim tonë Muhammed a.s. Thot, përkëmberi a.s. le o dha u shemëse, fiemini, wal tamare, fie sari, ala e më të da ahadha, ma gjitu bihi, ma të rekturu. Thot, nëse, do të më tishim nëndosur dhili nga e djahta, dhe hënë nga e mata, por të hejtë dorë nga kuj mesaj me cilin unë kam ardhë, kornu ta ndonë ndonë ndonë ndonë atakësor, deri sa feja e zotit të shkruajë në vend ose unë të shkatërrohen bashkë me të. Por kemi nderuar shkurtimisht, ky është besimi me cilin ne na pa ndëruar ato oh mandyshë. Ta nuk është thjesht dëshmi me gojë, as nuk është diçka ritike. Nuk është thjesht gjithashtu disa pretendime, por është një besim i cili zot rron në zemrën e besimtarit dhe komandon emocionet e tij, ndjenjat e tij. Orenton drejt dhe saktësisht te e vërteta mendjen e tij dhe i jep jet, jetën e tij, siç thotë Allahu i mëshumë në Kur'an, o besimtar, ç'keni që nuk i përgjigjeni ftesës së Allahut të mëshumë të pejgamberit Muhammed aleyhis salam, por tek ajo që u jep jetë. Pa ky është një besim që jep jetë. I jep jetë zemrës së besimtarit, mendjes së tij, gjyndyrëve të tij, fjalëve të tij, shikimit të tij, veshit të tij, i jep jetë gjithçka në çdo aspekti. I jep jetë Shpirtit të tij, i jep jetë menduarit të tij, i jep jetë kafshës së tij, hecicës së tij, i jep jetë i bebeve të tij, i jep jetë edhe sakrificës së tij. Çdo kujt pranë nesh i kërkohet që të pozicionohet. Se i thotë bi Zoti mëshiroft, por do më thotë se jeta e devocionit dhe devocionia është pozicionim. Pra besimtarët vazhdimisht i kërkohet pozicionohat. Madje çdo njeriu i kërkohet që të pozicionohet. Mirpo ndryshon pozicionimi i besimtarit nga pozicionimi i jo besimtarit. Pozicionimi i besimtarit është gjithmonë i ndritur nga drita e besimit të tij. Nga ky besim që ne shpjeguam pak më sipër. I lutem Allahut mamuishëm që të na mbrojë nga besimi faz, nga i falsë, nga ai besim që ngelet majën e gjuhës dhe që kufizohet në disa rite. I lutemi Allahut mamuishëm që ta bëjë pra tyre të cilë jetojmë me sqetësimin e fesë, siçi i lutum Allahut mamuishëm që kujton Allahun në të veprat e tij, të cilë kujton Allahun mamuishëm njerëz në kom, ulur dhe çdo të gjendje, çdo situatë, kur janë të fortë dhe të dobët, kur janë të pasur ne janë dva, qe janë mirë edhe në situata të vështira. I lutem Allahun e Mëshirëshëm që të na ruaj zemrat tona nga hipokrizia dhe sipërfaqësia, dhe të na mbushë ata me sinqeritet dhe besim të fortë dhe të sigurt ndaj Allahut e Mëshirëshëm, siç i lutem Allahut e Mëshirëshëm që të na gjallë besimtar, të na vdesin për muslimanëve dhe ditën e Kiametit na bashkojë me njerëzit e mirë dhe ambjata Allahut ja, e Mëshirëshëm. Inna Allaha wa malaikatahu yusallimuna ala al-Nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhamadin fi l-awwal eene Allahumma salli ala Muhamadin fi l-akhir eene Allahumma salli ala Muhamadin fi l-melik a'la ili yumi d-deen Allahumma aizz al-islam wa ansur al-muslimin Wa ansur ajbadik al-mustadhafin fi kil mekan, ya rabbal al-alemin Allahumma shfii marghamu marghamil muslimin Wa rahamma uta anaa wabuta muslimin Allahumma inna'ma asalluk bi-izzek Allahumma inna'ma asalluk bi-izzetike wa kuvetike wa kudretik An-ta sur al-islam wa wal-muslimin Fi Masr wa fi shamu وفي كل المكان يا رب العالمين يا جباو يا الطرحة يا قدير يا قوي يا خلاق السماوات والرظيم يا خالق السماوات والرظيم ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا اغفر لنا ولوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالأحياء منهم والأموار إن الله يأمر بالعطل والإحسان وإيطاء ذو القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة